Tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka... Ja, ni lyssnar på podden För första gången spelar vi in från DN-huset i Stockholm. Och det känns ju fantastiskt kul. Ja. Ja. Vi är som vanligt tre personer i studion. Jag ser Lukas Björkman framför mig jag ser Josefinauer framför mig jag heter Ludvig Forsblad. Precis. Kp Lukas, Kp Ludvig och Kp Jossan. Så heter vi också. Och jag har idag med mig en kokosnöt. Jaha. Häftigt. Den, Den bjuder jag på. Och sen på... har jag tre morötter. Kokosnöt och morötter, vilken härlig kombo. Mm. Men vet ni varför jag är med en? en kokosnöt? Lukare. Nej, Nej, du vill bjuda på den? Ja, jag vill bjuda på den. Någon gång ska vi få upp den och äta den. Jo, för att grisar älskar kokosnötter. Grisar? Ja, okay. ge en gris en halv kokosnöt öppnad gärna så att den slipper göra det själv. Mm. <laughs> oink oink. Precis. <laughs> och, och det lärde jag mig när jag var och träffade två minigrisar för ett reportage som kommer i KP3. Och jag kan hålla med, alltså, jag tycker kokosnöt är ganska gott ändå ja Jag tycker också det är jättegott med kokos, även om jag minns att jag har varit väldigt besviken på just kokosmjölken i serier och så här. Då ser man ju att ofta någon som går med en kokosnöt och tycker ett i. Mm. Mm. Supergott. Eh, verkar de tycka att det är. Ja. Men när man själv har druckit det här lite vattnöd, det är inte. Men, har... men inte är... supergott är det, är det inte att de har blandat någon sorts drink och jo, så är det ju jag skadade mig faktiskt på en kokosnöt. <laughs> mm. <laughs> nu Berätta, hur, här hur skadade man sig på en kokosnöt? Eh, jag skulle göra såna här kokoschips eller mm. typ såna lite större kokosflingor. Mm. Det är lite rysvarning nu mm. Mm. för det första. Jag hade köpt en helt ny potatisskalare för att eh, hyvla. Mm. Och den var väldigt vass. Så skulle jag diska den innan jag använde. Och så tänkte jag skulle liksom, för att verkligen få en ren och fin. Hjälpa till lite med handen. Och så hulade jag mig i tummen. Ja. Eller jag tror oh, wow. <laughs> det gjorde... Alltså det var, jag ryser bara. Tänk, det var mitt värsta rys i... Det gjorde inte så ont. Men jag får verkligen så här gåshud avåt. –På ett oskönt sätt. –Var, var på det på knogsidan? Nej, det, liksom, det var på eller? insidan. Jag liksom drog med tummen. Precis som man skalar en morot eller eller någonting, drog jag med min tumme i disken. Skala tummen. Och jag, jag gjorde så himla. Förlåt. Och sen, sen, sen när jag väl hade liksom återhämtat mig från den chocken så skulle mm. jag då göra flakes med potatisskalan av kokosnötten. Och då var den så vass och fin, den här nya skalan. Så att jag fick en sån jättevass kant på kokosnöten. Så jag fick liksom som ett paperkat, fast ett coconut cut av <laughs> ja, kokosnöten. Mm. Så då ska jag upp liksom ett till finger, fast då var det på knogsidan. Mm. Har ni någon sån där ryskänsla, bara som ni, något ni inte ens kan tänka på? Typ? Så här gammaldags frigolit gnissel är mitt allra rysigaste, tror jag. Men min värsta som inte ett ljud men en känsla då också. Men lite är båda och mm. men är det bättre om någon annan gör än om du gör? Nej, jag gör vidut också vidrigt. alltså slicka av det sista på en glasspinne på en sån träglasspinne Åh, oh, den kanske jag är ensam om. Ja. Jag känner noll rys där. Jag känner behag. Nej, jag tål inte det. Om det är någon som lyssnar som känner igen det så... Jag har bara sagt, när man tar det sista, då kopplar Berätta. man ju bort tungan lite och så sätter man den emellan tänderna bara oh, drar. Ja, värre, man... träpinnor. Ja, <laughs> Nej, det är inte det kalla, det är trät. Det är så mycket kallt kvar. Liksom. Nej, det är trät. Så, det är så rysigt för mig så att jag i princip aldrig äter glass med träpinne. Men du är inte den som, heller, som då liksom tuggar i dig i pinnen så här som en... Alltså inte äter, inte tugga på pinnen. <laughs> Absolut inte. Det gjorde väl många när jag var ja, liten. Jag satt i munnen cool. efter det. Mm. Men det är så sjukt tycker jag när ljud kan ge så fysiska reaktioner. Mm. Ni ihåg, nu ska jag inte prata illa om en låt, men allra första... Det är ni som lyssnar är lite för unga för det. Men allra första idolvinnan mm. Daniel Lindström. Mm. Den låten jag skulle det är inte att den är dålig men jag är allergisk mot den. Jag tål inte den. Alltså jag får det är så här om då när den spelas på radio för att jag måste stänga av eller skriva ner volymen för att jag får så här fysisk rys av den. Det är jättekonstigt. Och jag vet ingen annan låt jag får det av. alltså obehag. Vadå, vilken låt pratar nu? helt den? Typ den Dreams den, alltså. are coming true eller något sånt. Dreams are coming true With you. Men det är liksom inte texten eller låten när du sjunger är det helt okej ja, För Det är inte exakt rätt tonträff För jag uh. försöka hitta Daniel Lindström Postmästaren uh. från Norrland han ja, det lyka... Så förlåt, det är, det är inget mot hans talang Vet ni vad som händer 5 februari? Uh, jag vet Nej Då är det kinesiska nyåret. Vi går in ifrån hundens år till krabbans år. Nej, Nej. till, såklart, grisens år. Grisens år. ja år. Så, ja, jag vet inte vad ni känner, men hundens år det var ett riktigt hundår, tycker jag. Det var, det var, lite... det var nu, nu mm, är det hundår. Det det det okay. Så nu lämnar vi det bakom oss. Hur långt oss. är det ja. kinesiskt år? Det är ett år, men det är lite lite... Det är lite diff, Över en månad Så Det stämmer. är um, en cykel, på tolv olika... ja Jag vet inte exakt vad de skulle kalla det- men det är ju ett djur per... Och, och grisen är den tolfte i alla fall. Så sen mm. kommer det börja om. Okay. Vilken äta? Det vet jag faktiskt inte. Um, jag vet bara att jag är född i drakens år. Jag vet ingenting om drakar. Djuret drake. Mm. Mm, precis. Så, men det ska vara det liksom finaste, tror jag. Draken? Ja. Grisen då? Hur är Grisens motto- är Jag bevarar. Så mm. det är mer liksom kanske inte skapa så mycket nytt utan mer bevara det man har. Då. Mm. Eh, positiva egenskaper med grisen. Mm. De är moraliska, disciplinerade, intelligenta och osjälviska. Negativa egenskaper. Lättstötta, mm. långsinta och temperamentsfulla. Tycker du det var lite motsägelsefullt på något jag sätt. det? Vad sa att du var för motto? Jag bevarar. Jag trodde det var nöfis nöf. Neff. <skrattar> det var bara jag själv som skrattade. Men det var kul tycker jag. Grisen kan, det var roligt. Grisarna kan ibland vara lätt Men ofta så... grisen gillar inte gräl och diskussioner- utan liksom drar sig gärna undan från det. Men mm. blir ändå framgångsrik. Har större tur i affärer än i kärlek. Men om man är född i grisens år- till exempel ni som lyssnar som är födda 2007- då var det grisens år förra gången. Ja. Om ni nu ändå vill lyckas på kärleksfronten, då, ska ni, då kan ni bli lyckliga med någon som är födda i kaninens år, så leta efter en kanin eller en get. Mm. Men absolut inte orm eller apa. Nej, nej, nej. nej. Då jag går det bakför normarna. Blir inte till någon lycka. Så är det med grisen. Kan du se när 1980 var det på? 79 vill man ju också veta lite. 80. Vem har vi där? Det är jag. Det är du? Jag är född. Du är apa. <laughs> Så alla, vilka var det nu? Det var, det var grisarna som skulle hålla sig borta från mig. Mm. Ja, precis. Eh, och eh, 79. November, det är orm, November. Alla gånger. Nej, nej, nej. November 79. Vet du vad det är? Nej. Get. Hey. Så Passar du går ju bra med ihop med grisarna. Ja. Mm. Och eh, de andra djuren är orm, drake, kanin, tiger, oxe, råtta, hund, tupp och apa. Jag ja, borde varit kanin, för jag tar en morot nu. Ja. Jag är så sugen. Får man nu? Ja, absolut. det också. Absolut. Jag ska Jag behöver en morot. Mm. Jag med. Mm. Jag vill bara nämna att det finns grisarnas ö och den är askol. Är det? En med grisar? I Söderhavet. Ja. Ja, men... Bara gärna runt omkring har ju folk bott och haft grisar liksom. Mm. Men på den här ön bor inga människor. Men det har rymt lite grisar dit så som har blivit fler och fler. Så. Mm. Och nu har det blivit någon sorts turistattraktion. Så nu är de skyddade också. Liksom. Mm. Men de bor där och, och bökar och simmar. Och, och liksom har en hel sån paradisö. Bara för sig själva. <laughs> det är väldigt lätt att tycka om djur som mm. bökar tycker mm. jag. Pigs Island eller bara googla så får ni se bilderna. De är helt otroliga. Dit drar vi i sommar. Mm. Lukas, ja. snabbtest. Fyra frågor. Ja jag eller nej. ett Har du extremt bra syn- och ännu bättre hörsel. Nej. Rör du dig snabbt och ljudlöst i såväl tät skog som bland glesa fjäll? Ganska, men nej, inte riktigt. Så. Det är nej? Ja. Mm, Okej, okay, nej. Är tre, är nebbmusen den godaste gnagaren? Nej. Mm. Och äh, lägger du dina ägg på en bädd av uppkräkt päls, tänder och gamla ben? Jag vet inte, jag skojar bara nej. Då är du helt enkelt inte en ugla, För uggla är nämligen det djur jag tänker prata om nu. Åh. Ni har ju läst i KP2, Vetenskapen, två matiga sidor om detta underbara djur. Ja, bra reportage. Coolaste fågeln i skogen om ni mm. frågar mig. <håll> <håll> Vad var det? Kattuggla. Hur kunde man inte höra det? Hur kan du höra skillnad på olika ugglor? Just kattuglan, är, jag tycker den är väldigt, den låter som en tupp som är Så <skratt> Kan man säga en ugla till dig så kan du låta som den. Ja, ja. Jag har gjort en del research nu när jag har skrivit om ugglor. Bergjuv? Jag tänker inte ge mig in på bergjuven släten. Ja. Den är alltför spretig kan man säga. Aha. Det finns så många olika. Men vad är Hedvig, Harry Potters uggla? Vad ja, det är, är ju en fjälluggla. Det är det som är det coola med ugglorna. Att de är så oerhört olika varandra. Ni tänker kanske på en bergdjup som Lukas mm. gör nu. Det är en typisk ugla med lite ja. små hornaktiga grejer och jätteögon. Men de kan ju precis lika gärna se ut som, som fjälluglan Hedvig där. Mm. Kritvit. Eller för en del en tonugla. Han är nästan en tonugla, precis som en alien med jätteknasiga ögon. Eller eh, lappugglan med sådana jätteringar runt ögonen som paraboler som liksom hjälper ugglan att fånga in ljud. va ja. Ljud. Genom ögonen? S ja, inte in genom ögonen men in till huvudet. för öronen sitter typ ovanför ögonen. Så ja. coola djur. Kan alla dem vrida huvudet så där 360 grader? Inte 360 men 270 grader. 240, ja. Ja. Och det är ju för att ögonen sitter stilla. Va? De kan inte röra ögonen som Nej, vi kan. Så de måste kunna röra nacken. Det är som man Allt har att göra med att ugglan ska kunna vara så stilla som möjligt ah, jag förstår. Liksom det, man märks mer om man som vi håller på att flaxa runt med axlar och grejer För att se någonting bakom oss Ugglan bara vrider lite på huvudet Ja, Inte för att vara sådant med fyra ögon det väl varit... Optimalt. Få ta det med moder natur Eller bara ett helt så här ögonband band runt hela huvudet Ett mm. <laughs> Det hade också varit kul mm. man har ju haft väldigt stor roll liksom i folktron. Ja, man har ju funderat mycket över ugglan. Man ja. har tänkt tolkat in väldigt mycket i att en ugla har kommit. Ja. Och just lätet har ju varit föremål för tolkning. Var det någonting man hade förr i tiden så var det ju fantasien då va? Ja, verkligen. Kommer en ugla på tomten. Man ser den där sitta med liksom här stora, stora stirriga ögon. Och man tänker så här, är ju nu är det nog sjukt på gång. inte bra, det måste vara en demon här typ. Ja, ja. Och så kanske den säger som en del uggla gör. Klävit. Vitt. Klävit. Klävit. Bara, klä vit. Vit. Klä Och Josef bara, klä i vitt. Ja. Vad menar de? Vänta, klä i vitt det gör vi med folk som är döda. Nån ska dö. Oh, oh shit. Lebbit. Tur att vi är Klävit. Klä den igen ja. Lukas bara. Nej, klä klä det det de är vitt säger den. Nej, säger det är vitt. Vi packar picknickkorgen. Det blir vitt på himlen. Fint väder. Va? <laughs> <laughs> men då kontar Josefin Nej nej nej, han säger Clayvit. Äh? Clay nej. som man gör med ett nyfött barn. Någon ska, Någon ska få barn. Ja, oh. oh. det här känns påhittat Nej, det här allt? är inte på Det här var, -Man, Det finns runt om i världen finns det mängder av olika så här, tankar om vad en uggla betyder när den kommer och hälsa på. Nu är jag men jag ah? är lite tröj. men är det vilken uggla är det som säger Clayvit? Ja men det, det finns ju alla ugglor har ju liksom många olika ljud. Jag tror att det är kanske kattuglan eller om det är berguglan eller någonting. Ho, ho, det kanske betyder att de vill eh, para sig. inte jag. Medan klevitt kanske mer betyder så här. Eh, håll er borta, andra ugglor. Här sitter jag och det här är mitt revir. Mm. Klevitt. Ja, har ni inte Kapanos. läst om ugglorna i KP2 än så gör det. Mm. Man tror ju inte mindre på att ugglor är intelligenta efter att ha läst det. För det säger man ju, att ugglor är ja. väldigt Absolut. intelligenta djur. Men det jag undrar är ändå, för grisen har ju mer ett rykte om att vara liksom... Dum och sådär. Bara ja. mm. grisar runt, så här, glad och dum typ. Men om man tittar på. Nu är det svårt med intelligens för att vad exakt är intelligens? Och särskilt mm. hur, hur mäter man intelligens bland djur och sådär. Men när man tittar på listor över intelligenta djur så är ju grisen ofta ganska högt upp på såna listor. Ja. Så jag undrar. Klok som en ugla. Eller borde vi egentligen säga klok som en gris? Vem ja. är egentligen mest intelligent? Det undrar jag. jag. Jag skulle nog lägga min röst på grisen. Ja, är ni med? Ja. Fokus nu, gänget. Ja. Grisar och ugglor har fler gemensamma nämnare än vad vi kan tro. De låter även ganska lika ibland. Nu klipper jag raskt över här till inslaget. Gissa djuret. Japp. Är det en gris? Eller är det en uggla? Ja. Ska man säga så? Uggla. Gris. Ja, Josefin har rätt här. Det är faktiskt en, en tornugglar här. Den är känd för att ha sitt kniv i ryggen läte som den kallas. Mm. När jag hörde det så tänkte jag på det här otroligt obehagliga uttrycket stycken gris. Ja. Som en stycken ja. gris i Vi kör den här då. Ja, den avslöjde sig lite där i början. Jag tänkte kanske. säga uggla ändå. Nej, men det där var faktiskt en, en, en gris. Men det lät lite fågelik. Mm. Prova den här då. Gris. Lukas säger gris. Gris. Det är en gris. Ah. Den, har, den hade ljudfilsnamnet Arigris. Uh -huh. Jaha, finns Okej. det fler? Det här är roligt. Jag ja, vi har massor massa här. Vad är det här? men Uggla måste vara en uggla. Ja det låter det. Det, det låter som en katteungel då ni. Ja om han hade fått säga katt. Ja, hade hundvalp varit... eller något sått liten. Det måste vara en liten uggla. Det är någon i Harry Potter vem är det som har en så pitter liten ugla? Är det Ron? Babys ugla. En gris. Ja det var en gris. <laughs> ja, var är du då? Nej måste varit en gris. Uggla. Ugglas säger Lukas. Du kan föra ner just som jag. Nej gris. Ja, ah, Lukas hade rätt. Det var en ugglare. Va? Ja. Ah. <laughs> Man ser verkligen hur grisen kommer fram till staketet. Och... <laughs> eh, sista nu då. Ah, det är en gris. Ja, en gris <laughs> som. Ja, det var rätt. Grensade hest. Men, men ah, ni, det... jag tyckte ni gjorde jättefint ifrån er i den här tävlingen. Det var jättekul med tanke på att man äh. tror att ugglor har så himla specifikt läte, men ja, så låter de till och med som grisar. Varför säger grisen oink oink på engelska och nöf nöf på svenska? Och den säger varken heller i verkligheten. Nej. Jag tycker inte varken oink eller nöf ligger speciellt nära. Vilket är mest... <skratt> Nej, det är inte oink, det är långt från oink. Men det oink, nog ut som oink. oink, oink, oink. De, där ljud, de där ljuden, när de liksom inte är ljud här, man. De orden blir ju bizarra. Mm. Ja. Men nuff, nuff, nuff. Men det är väldigt roligt. Du brukar ju prata om tupparnas ja. olika läten i, i världen. Ja, precis. Att man uppfattar mm. samma lät på olika sätt. Vi får tyska krigigig. Det är också så. Det är inte så likt. Klockan tickar. Ja. Åren ja. går. Hon är 20 över 10 nu. Vi oh, har poddat i 300 år. Nästan ända hela vägen fram till grisens år. Jag ser jättemycket fram emot grisens år. Jag är inte ni det? Oh, jag längtar. Det gör jag. Vad var det? Februari? 5 februari? Då firar vi in grisen... Och alla ni som är födda 2007, grattis att det blir ert år igen. igen. För och pass, efter Och Passar på att njuta. Det dröjer 12 år till nästa gång. Liksom. Mm. Just det. Och, och 5 februari firar vi grisår. 1 mars firar vi att det kommer en, en ny podd. Ja. Och, Tills dess kan man ju, hur, hur, hur når man oss om man vill? Maila oss, oss. till kopodden at kpwebben.se Vi blir jätteglada för alla mejl. Och eh, nytt år som du Fortfarande får man lov att säga att det är nya möjligheter i podden. Så att mm. det kommer komma lite nya inslag nu framöver. Så har ni tips? Skicka in till oss. Jag har öst på. Mm. Det, men det finns fler. Jag brukar ju skicka på Twitter när jag vill nå KP. Brukar du? <laughs> ja. Det går alldeles utmärkt. Vi har Instagram, vi har Twitter. Vi har Facebook, vi har KP-webben, Ja, Snapchat. Det finns jättemånga olika formulär man kan använda sig av på ja. KP-webben. Framförallt gå in på KP-webben, klicka på skriv till KP. Och Ni kan välja på podden där också i formulären. Absolut. Mm. Vad kan man inte välja i de formulärerna skulle jag vilja veta. Mm. Ja, det är svårt. Det För jag kör en liten efterlysning bara? Ja. Det är en tjej som heter Sally. Mm. Som har fått en ny brev som heter Kajsa. Och hon tycker att Kajsa verkar så himla rolig. Men Kajsa har glömt att skriva sin adress. Kajsa har heller inte skrivit sitt efternamn så jag kan inte ta reda på vem Kajsa är men Kajsa om du hör det här mejla mig K.P. Lukas så fixar jag ihop dig med din nya brev en Ni har lyssnat på K-podden med mig K.P. Lukas, med dig K.P. Ludvig, och med dig K.P. Jose, och då återstår du bara att säga hej då, bra, hej då!